Ramadan Mubarak Informasi Kodimasi. Daurah Ramadan Ma'had Al Khuwah Sukoharjo Ikuti lah. Daurah Ramadan 1429 Hijriah di Ma'had Al Khuwah Sukoharjo bersama Al Ustad Arisugyantoro Al Ustad Khalid Samhudi Al Ustad Rahmat Supriyadi Al-Ustadz Uwasitoh, Al-Ustadz Abu Yusuf, dan Al-Ustadz Akus Suseno. Pada tanggal 2 sampai dengan, dengan 19 Ramadhan, 1429 Hijriah. Dengan biaya Rp88,000, fasilitas makan sahur dan buka, penginapan dan kitab materi. Pendaftaran hubungi Mahat Alohua Sukoharjo, 100 meter selatan alun-alun kota Sukoharjo atau hubungi 02.31 590448 0271 590448 0813 2956 9029 0813, 2956, 9029, dan para pendengar dapat menyimak siaran langsungnya setiap hari baca salat asar dan baca salat subuh di radio suara Quran. Acara ini kerjasama antara Madal Khua Suku Harjo dengan. 1444. Inilah radio suara Quran media, media kalam ilahi